Ja, äh, willkommen zur Folge 27 des News Podcast. Podcast. <lacht> Sau gut. Ja, die Welt ist ein Jahr älter geworden. Ja. Äh, wir haben jetzt 2014. Immerhin. Ähm, aber wir sind trotzdem noch da mit Whisky und allerlei und Wissen Klo, mit Whisky und Wissen. Noch mehr Wissen. Wir sind äh, nicht nur die Welt ist älter geworden, auch wir sind ein bisschen älter, ein bisschen weiser, ein bisschen schlauer, ein bisschen toller geworden. Ja. Was will man dazu noch sagen? Folge zu Ende. Ne? Ja, ich war noch Das <lacht> war's für heute. Das war's für heute. Nein. Nein. Jetzt wieder ein bisschen mehr Kontinuität, hoffe ich. Sollte machbar sein. Ja, kriegen wir hin. Wir sind halt schwer beschäftigt. Deswegen heute auch in einer neuen Location hier. Aber das hört ihr ja nicht. Doch, das ist vom Hall einfach... Ja, dieser, früh, dieser Klang. Ja, ist der Raum gar nicht mal so, so unähnlich zum Alten. Ja, aber... Ja. Egal. Ich bin ja. auf jeden Fall umgezogen und der Max darf trotzdem weiterhin mein okay. Gast sein. Großzügig. Gell? Ja. Ja, schön. Donnerstagabend haben wir und es gibt Schnaps. Äh, ich habe ein äh, buschladisch Rocks am Start. Äh, sehr untypisch für Ladi ist nämlich unpeated steht groß drauf. Ja. Ähm, und wenn mich das ist ähm, aus dieser Serie gestern Vox Waves und gibt's da noch viel mehr von? Es, es gibt drei Vox Waves und noch einen und der das soll ja ich. Skies oder zum, Clouds Ich ja, du, so in, ja. und er soll ja irgendwie zum Essen begleiten. Okay. Ja. Das ist mir neu, aber ich bin auch, auch irgendwie bei den Ladies gar nicht so ähm, ja, so spruchfest, wie sagt man so Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so gut aus. Ja. Okay. Das ist schon die erste Wissenslücke. uha äh, So, alle wach. Ja. Ja, ja wie gesagt, äh, der ist irgendwie, gibt halt so drei davon, von dieser Serie. Und ähm, der ist in Weinfässern gereift, nämlich der Vox. Deswegen natürlich auch ein Steckenpferd von mir. Ja. Ich finde ihn auch sehr gut, muss ich sagen. Ich habe natürlich ich schon die halbe Flasche getrunken. Hast du den schon irgendwo mal probiert? Äh, könnte sein, es in einer Lokalität hier, in Trier. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, nicht außerhalb. Wenn, dann von einer fisch Aber ich glaube auch. Auf jeden oh, Fall. Kommt mir gerade irgendwie so bekannt vor. Sollte man äh, in diese Lokalität jetzt. Die haben, waren ja echt immer ganz gut. Das Marple ja. Ähm Die haben jetzt allerdings irgendwie keine nosing mehr, sondern nur noch diese Tumbler-Scheiß. Tumbler mm, das ist unschön. Und das ist natürlich ein dicker Minuspunkt. Ja, Ich habe schon lange keinen Whisky mehr getrunken. Ich auch nicht so wirklich, glaube ich. Im Moment eher so am Wein nach letzte trink. Woche. Ähm, was habe ich denn letzte Woche getrunken? Ah, äh, habe ich mir nochmal einen LeFoy Quarter Cask eingeschenkt. Hm, immer eine gute Wahl. Immer noch ein Faint Tropfen Unser premieren whisky damals, oder? Ja, ist glaube ich die erste Folge. Ich, der ist einfach immer wieder klasse. Ja, der Laddi hier, äh, 46 Prozent. Der haut aber sofort mit dem Wein um sich. Ja, ist sehr süß, ne? sehr fruchtig. Mhm, fruchtig und süß. Das kann echt fast so ein Dessertwein sein oder so, vom Gruch her. So. Finde ich gerade. Ja. Ja, Unheimlich süß. So. Hinten raus mer merkst du natürlich schon, dass es ein Whisky ist, aber wir haben bei Freunden von meinen Eltern zum äh, ersten Weihnachtsfeiertag zum einen zu terren. Halt nennt man das so getrunken. So, so einen pappsüßen Dessertwein. Ja, da wird ja auch Whisky in den Fässern ja. drin ausgebaut. Ja. Und es sehr lecker, aber irgendwie nicht meine Vorstellung von Dessertwein oder Begleitung, weil es so süß ist. Ja. Ich wurde, das Dessert war nicht so extrem süß, weil da relativ viel mit Granatapfel dran war, weil es sehr sauer war. Aber trotzdem, bei mir als Kombination zu einer süßen Speise schon fast so krass. Die sind ja auch echt dann so ganz zähflüssig und so. Es ja, ist, ist im Prinzip ja schon fast ein Likör. Ja. Also auch von, vom Alkoholgehalt her waren, glaube ich, 15 oder 16 Prozent. War trotzdem sehr fein. Ja, ist schon. Besser auf jeden als Fall der aus. gemeine Weinbergspfirsich-Likör. <lacht> Obwohl auch der nicht schlecht sein kann. Ja. Oh, es gibt auch durchaus klar, gute ja, ja. Willis. Ja gut, klar. Das ist aber dann auch wieder ein... Ich bin einfach, glaube ich, nicht für Liköre gemacht. Das ist auch eine meiner eigentlichen Regeln, die ich möglichst immer versuche, bei Alkohol zu befolgen, Nichts was so wirklich süß schmeckt. Also so richtig süß. Ja. Nicht so geschmacklich süß, sondern schon so süß-süß. So pappsüß ja. halt. Deswegen habe ich in meiner Jugend auch vorzugsweise Med getrunken, über zwei Jahre oder so. Das will ich heute auch nicht mehr anrühren. Irgendwann habe ich das gelernt. So, was sagt uns denn der Whisky hier? Ich muss sagen, ich bin etwas untrainiert in der Nase mit mhm. Whisky momentan. Ja, ich finde... Wenn man so ein bisschen intensiver dran riecht, setzt sich der Whisky dann irgendwann auch natürlich durch. Also dann ist nicht mehr nur noch so der Wein da, sondern oh. du erkennst dann auch so ein bisschen typischen der Whisky kommt dann einfach stärker und er ist ja stärker in der Nase und dann kommt da auch noch so ein bisschen oh, wie dazu. Kuchen. Kuchen? Oder irgendwie so so pfirsich Dosen Dosenaprikosen, aprikosen sowas? Mm, ja. Deswegen gibt's es auch so diese Kugendosen. Ach Achso, ja, so ein so Obstkuchen. Eine Fanta-Schnitte, kennst du Ja, so, so Obstkuchen habe ich irgendwie primär gerade. Ja, ist so ganz abwegig nicht. Aber irgendwie finde ich, da ist noch irgendwas drin, was ich gerade absolut nicht auf den Punkt bringen kann. <lacht> Was meinst du denn? Eher so fruchtig, eher? Ich, ja, nee, unter diesem Fruchtigen nochmal. Fast ein bisschen, ja. Ich will, will, jetzt nicht sagen, Kräuter. Ja, schon, aber nicht so, so Kräuter wie ein Kräuterbonbon oder so, sondern vielleicht so. Aber auch nur so ganz unterschwellig. Ja. ja so ein bisschen. Kann aber mhm. jetzt auch. So sein. Also. also ich finde halt wirklich hauptsächlich ganz deutlich halt diese Früchte so ja, klar, sehr ja. viel halt. Ja klar, auch natürlich Süße, süße dieses Weinartige, die Traube. Ja. Aber so danach ist noch irgendwie so eine Sache irgendwie da drunter sage ich mal, so ganz klein hinten raus ein bisschen. Die wir aber nicht benennen können. Also genau, ja ich komme gerade nicht. Ich weiß auch nicht. Naja, vielleicht probieren wir einfach Probier mal. Probieren mal mal. wir gleich weiter. Im ersten Moment habe ich unheimlich süß, finde ich. ne Und dann im Abgang auch so ein bisschen, vielleicht ist es da so so holzig. Mh, ja, irgendwie so in die Richtung. Holzig, malzig, kräuterig, irgendwie so. Ja, halt. ja, ich meine, also mit Kräutern jetzt auch wirklich nicht so, sondern eher so holzig-kräutermäßig. Ja. So wie so ein, vielleicht ein bisschen, blöd, aber so als würdest es auf so einen Rosmarinzweig Also es ist jetzt nicht unbedingt Rosmarin, aber wirklich dann auch nicht die, die Blätter, sondern, ja, sondern der so, so Zweig so ein bisschen holzig, selbst. Ja. Kann jetzt sein, dass so tag Ich finde ihn vor allen Dingen auch am Anfang relativ, relativ scharf. Irgendwie so mhm. erstmal auf der Zunge. Also da war ich gerade ein bisschen überrascht. Hätte ich nach dem Geruch zu urteilen vielleicht nicht so unbedingt erwartet, der hat... 46. 46%. Prozent. Gut, das ist aber auch immer Tagesformel. Ja, es ist auch einfach Tagesformel. Kann auch sein, das war jetzt auch der erste Schluck. Vor allen Dingen, wenn man in letzter Zeit nicht so viel Schnaps, ja. Dann Schnaps, du da auch Whisky getrunken hat, kann das durchaus auch da dran liegen. Ich finde ihn aber wirklich durchaus gut, muss ich sagen. wirklich der erste Schluck. Ja, der ist so scharf war nicht scharf, ne? Nee, nee, ist beim zweiten Schluck ganz wirklich fast ganz raus. Also mh, empfinde ich jetzt natürlich auch irgendwie jetzt runder. Ich finde ihn gerade irgendwie sehr gesättigt, würde ich vielleicht sagen, also so rund, nicht so leicht irgendwie nee, nee, so kräftig und irgendwie so Bei einer Soße würde ich sagen, ja, so sämisch oder so. Also, ja, der, ein Whisky, der satt macht. Ja, der, der genau, ist schon, ja, der macht schon satt. Ich habe auch jetzt immer noch mhm. so weiß nicht, ganz viel Speichelfluss und mhm. so richtig Unheimlich. Da so ein kommt volles jetzt beim, Gefühl im Mund. Genau, beim zweiten Schluck auch noch viel stärker die Holznote raus, das ja. trockene, holzige... <lacht> Genau, beschreibt ganz gut. Am Anfang sehr, sehr süß und dann am Ende richtig holzig trocken. Ja. so. Wobei ich den jetzt irgendwie gerade gar nicht mal so extrem süß einordnen würde. Hm. Gut, ist natürlich nicht so süß wie, weiß hm. ich nicht, wenn eine richtige Sherry-Note dran wäre. Ja, klar. Ja, es ist, ist eine so eine andere Art von Süße. Also Wie so ein, ein trockener Wein, der auch so eine fruchtige Süße mitbringt, ja. aber keine so pappige Süße, keine so, oder papi ist vielleicht auch schon wieder fast, keine so eine ganz kräftige Süße. <lacht> ja, das ist gerade schwer zu beschreiben. Ja. Aber du weißt man schon etwa hinaus wie, ja. glaube ich. Ja, ich <lacht> finde wie ein trockener Wein ja. süß ist, hat es ganz ja. gut beschrieben. Weil, mhm. also, also halt nicht, ja, halt nicht dieses pappige Süße. Genau, ja, sondern. Das ist so schon ein, sehr fruchtig und auch dieses gut, gutes Spiel zwischen süß und nachher dem genau. trockenen Holz, ja. Und so. Ja, ja. Und deswegen nicht so kräftig süß wie jetzt zum Beispiel Space Side Whiskies oder so, die so ja. eine kräftige Honigsüße, richtige Honigsüße oder so eine, so eine Apfel, kräftige Apfelnote und Süße oder irgendwie so wie jetzt der, ähm, Clan. Clan Meinst du den? Ja, der ist eher so, oder der. Glen Bertie, mein Glen, Glen, Glen, Glen Bertie. Ein bisschen ist immer noch da. Ich muss. Ja, ich habe von äh, dem Glen Livid Nadura, den du mir im Sommer ja. geschenkt hast, auch noch so, so ein ganz kleines bisschen. Ja. Den kriegt man aber auch noch mal. Ja. Ja, aber äh, der ist echt nicht schlecht. Ja? Also <lacht> ist, ich finde, es ist ein sehr guter Alltag. Zu so was für ein Gang soll denn der gedacht sein? Äh, das habe ich mich natürlich nicht vorbereitet. okay. Nee, aber ähm, ich glaube auch irgendwie kostet auch irgendwie um die 35 Euro oder so. Mhm. Auf jeden Fall unter 40, weit unter 40. Und äh, für so ein Alltagswhisky sage ich mal, finde ich ja. das sehr, sehr angenehm. Auf jeden Fall. Sowieso eigentlich, also <lacht> ich finde, wir, wir erwähnen ja ganz oft der und der Whisky für 30, 35 Euro wirklich. Super, Sache, da gibt es so viele, ja. die wirklich, also so viel, das ist natürlich auch gar nicht, also so wahnsinnig viel Geld, aber man trinkt ja auch nicht so wahnsinnig viel davon, also der ist ja nicht zum wegschütten. Zum ja, wenn du überlegst, also so und, ein Whisky, <lacht> die hält bei mir halt schon irgendwie drei, vier, fünf Monate, ja, sag ich mal. Und dafür 30 und dem, Euro. Ja, dementsprechend echt nicht so viel Geld und da gibt es viele gute Sachen, wo man einfach irgendwie den eigenen Geschmack so ein bisschen rausfinden muss ja. und dementsprechend sich dann... Wir haben ja quasi, wenn man unsere Podcastliste <lacht> durchguckt, viel, was über 50 Euro geht, haben wir nicht verkostet. Nee. Liegt daran, dass wir uns auch nicht <lacht> leisten können, aber es äh, gibt halt auch durchaus gute ja. Whiskys. Das ist wie ja beim Wein gibt es auch durchaus <lacht> gute Weine unter 10 Euro. Ja. Das ist halt Muss nicht immer super teuer sein. Natürlich macht der Aldi, Lidl oder der Discounter, Edeka, was weiß ich, günstig, Whisky, keine gute Figur, muss ich sagen, aber namenhafte Distillen, die ja, ja. um die 30 Euro liegen, da kann man nicht viel verkehrt machen. Wäre eigentlich auch eine Idee für unsere 30. Folge, so äh, Discount-Whisky-Probe. Oh Ja. <lacht> Die Frage ist, die Frage, ja. was machen wir mit den Resten? <lacht> Bringt man mit zum Whisky-Stammtisch? <lacht> Aber um nochmal zum Lady Rocks zurückzukommen, ich habe ihn jetzt mal probiert. Und der bleibt einfach im Nachgeschmack unheimlich lang mhm. zurück. Und der Nachgeschmack ist auch, was man gerne mal hat, schon sehr trocken fast Also auch geht wieder so ein Stück weit in die Richtung so Schokolade mit, mit ganz hohen äh, Prozentzahlen an Kakao, bis fast wie, also 99-prozentige Schokolade. Ist ja auch, als würdest du irgendwie so Staub essen, aber irgendwie auf eine ja, angenehme Art ja. und Weise, sagst du. Nicht wie so ein Löffel Zimt, sondern... Genau. Und <lacht> der Lady Ox bleibt auch irgendwie so, in so einer ähnlichen Art und Weise mit so einem leicht bitteren Geschmack, aber der ist nicht unangenehm, sondern irgendwie, ja, ich weiß auch nicht Hat so eine schöne holzige, holzige ja. Note auch mit, die richtig lang ja. zurückbleibt und ähm, auch angenehm ist, finde ich. Finde ich auch, passt. Alles sehr gut zusammen. So. Wobei ich mich echt gerade frage, wozu zu welchem Essen ich den gern trinken würde. Das steht ja sowieso noch aus, unsere äh, Whisky, unser Viergang-Menü mit passendem Whisky ja, dazu. ja. Müssen muss man mal angehen. Irgendwann. Nachdem wir unseren Burger... Genau. <lacht> naja, das ist ein anderes Thema, was vielleicht im Podcast mal ja. zur Sprache kommt. Ja, äh, was hast du die letzten drei Monate gemacht? <lacht> ich bin in den Mariannengraben getaucht, ich war auf dem Mount Everest, ich habe äh, einen Sonnenflügel an der ISS repariert und <lacht> Nebenbei noch diverse unheilbare Krankheiten geheilt, ja. aber sonst Alltag halt. <lacht> Ja, ja viel. Viel, ne? Ne, ne? Vielleicht nicht ganz so viel erreicht wie gerade in meiner kleinen Zusammenfassung, von der nicht alle Dinge wirklich passiert sind. Aber ähm, Ich habe kürzlich einen neuen Job angenommen, einen neuen Nebenjob zusätzlich zu meinem vorherigen und bin jetzt auch Hiwi an der Uni. Du alter Wissenschaftler. Ich alter Wissenschaftler. Will niemals in Wissenschaft gehen, aber <lacht> ich finde es trotzdem interessant und solange ich noch studiere und dafür auch bezahlt werde, setze mich gerne noch etwas intensiver mit den Thematiken auseinander als vielleicht im Studium. Allgemein. Ja, sehr gut. Kann auf jeden Fall nur nach vorne gehen. Also ich denke, das hilft das einem. Das schadet selbst, im Studium ne? sicher ja. nicht. Nee. Und bei sechs Stunden in der Woche ist auch der Arbeitsaufwand. Ja, und wenn Abend. du dafür dann noch zwei, drei Euro kriegst, ist das auch mhm. ganz gut. Ja, oder ein paar mehr. Oder ein paar mehr, ja. Mhm. Mehr Geld für Whisky. Zum Beispiel. Und äh, alle anderen Schabernack, den man so als Hobby hat. Viel. Ja. Das ist natürlich mhm. auch äh, man hat ja auch nicht nur so, so geldunintensive Hobbys. Du hast Football, Ball und <lacht> auch Whisky. Ja. Und ich habe ja. jetzt auch ja, nochmal angefangen, jede Menge Platten zu hören und will jetzt immer neue Vinyls mir zulegen. Und jetzt habe ich auch noch angefangen Comics Comic zu lesen. Dank mir. Was für eine Überleitung. Ach, wunderbar. Ja. Ähm, genau, darüber würde ich nämlich ganz gerne reden. Ich habe äh, mir bei Max nämlich den äh, Sandman-Comic von Neil Gaiman ausgeliehen, um mal in die Comic-Welt einzutauchen. Ähm, ja, man kann ja direkt mal mit dem Höhepunkt starten. Also ja... Ja, da, wenn dann richtig. Wenn dann richtig, stimmt. Ich meine, Sandman ist jetzt auch kein, Huns-, also kein gewöhnlicher Comic. Einfach von der Art her, von der Thematik her, ich glaube, auch von den Inhalten her. Also, da sind schon... Nigel, der, der, der spielt einfach mit dem Medium im Verlauf von den zehn Bänden. Ich habe die Serie vor zwei Monaten, glaube ich, beendet. Oder letzten Monat, ne, im Dezember. Und ähm, ich habe ja vorher schon relativ viel von e Gaming gelesen und bin immer noch groß, großer Fan mhm. von dem guten Mann. Und, ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt bei weitem auch keine breit gefächerte äh, Bildung oder Hintergrund in Sachen Comics, aber sticht schon heraus. Also, ja, ich bin ja, wie gesagt, absoluter Neuling und ich finde halt echt... Äh, ähm, Ich fand mir fand das ganz schwierig mir irgendwie vorzustellen, <lacht> wie man das liest, weil ich halt Romane klar liest und ja. alles wird so in Bildern, also so in der Sprache ausgeschmückt und beim Comic hast du halt, wie gesagt, sehr kurze Sätze, nur kaum Text, aber halt die Zeichnungen dazu und äh, <lacht> ja, habe ich mir schwerer vorgestellt, damit klarzukommen, sage ich mal, als dann jetzt ja. doch schlussendlich ist. Wobei gerade beim Samman zwischenzeitlich teilweise schon relativ viel Text, also für einen Comic hat, ist natürlich auch einfach kein krach bumm comic wo irgendwie zwischendrin mal 20 Seiten Leute kämpfen oder so. Ja. Die Seiten überblättert man so halb, weil, also das ist natürlich bei vielen Comics auch nicht unbedingt drin. Wenn wir jetzt abseits von äh, irgendwelchen ähm Superhelden super laufenden Dinger, ja. superhelden sehen, schaut, dann ähm, hält sich das auch in Grenzen. Und es ist ja auch nicht so wie zum Beispiel in, in diesen, diesen riesigen Manga-Serien, die irgendwie immer über 100 Millionen Bände gehen, wo halbe Bände irgendwie nur gekämpft wird und alle drei Bände kommt ein nächster Gegner, der irgendwie nochmal stärker ist. Und <lacht> wie Dragon Ball zum Beispiel. Ja. Oder One Piece oder so. Also klar, also Comics... Ich finde Medium irgendwie sehr interessant, sehr spannend. Ich bin auch, also Comic-Verfilmungen, ich gucke mir die ganz gerne an, aber vorrangig unter dem, vor dem Hintergrund, wenn ich Comics nicht gelesen habe. Ich gucke zum Beispiel unheimlich gerne die Iron-Man-Filme, aber ich habe nie einen Iron-Man-Band ja. gelesen oder die Avengers oder so, weil ich einfach die einzige, der, der einzige oder Superheld, dem ich so oder ein bisschen oder dem ich viel abgewinnen kann, wäre dann Batman, weil es wirklich bei Batman ein paar ganz äh, großartige Sachen gibt. Das sind dann aber auch abgeschlossene Geschichten, die kannst du dir als Trade Paperback, also wo dann halt sechs irgendwie Comics zusammengefasst sind, also die abgeschlossenen Geschichten oder zwölf oder so kaufen in dem Sammelband und hast die Geschichte von einem autoren du, was halt einfach mal irgendwie ein Jahr lang Batman-Geschichte Batman gemacht hat. Das, ja. Auf einem hohen Niveau. Ich würde jetzt auch nie irgendwie Batman monatlich lesen, weil das, das interessiert mich nicht. Da gibt es irgendwie dann ich habe äh, Long Halloween von, von äh, Jeff Loeb und, oh, ich weiß grad gar nicht, wie der Zeichner heißt, ähm, der ist großartig, auch ein supergeiler, abgeschlossener Band und so ein paar Sachen in die Richtung, die sehr, sehr gut sind. Kann man dann auch lesen, aber so diese fortlaufenden, äh, ja, Geschichten interessieren genau. mich nicht. Ja, da kann ich nachvollziehen. Ja, ich bin äh, immer am, am ersten Band vom Sandman und äh, bis jetzt sehr begeistert und ja. äh, harre dem, was noch kommen mag. Auf jeden Fall. Da gibt es auch einfach so viel Interessantes und Spannendes. Ich habe jetzt auch wieder angefangen, in den letzten zwei Monaten mich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Ich ähm, habe <lacht> hab jetzt den ersten Teil vom Preacher mir gekauft. ist ja auch eine sehr bekannte comic serie auch eine abgeschlossene Serie, die... Ähm, ja, sie ist ja auch an Erwachsenen orientiert, die auch so ein bisschen abseits von diesem superhelden dem ja, äh, ja. irgendwie gucken wollen. DC ist halt schon gar nicht so ein Universum, aber äh, ich finde. Weißt diese ganzen DC Superhelden. Ich Marvel kommen, sind wirklich cool. Ich kann. Ja, diese ganzen Superhelden-Comics, ja. die reizen mich auch überhaupt nicht. Also. Ja, wie gesagt, Batman... Ich würde würd noch bisschen. Asterix und Oberlix lesen aber ja. sonst ist es irgendwie... Batman und so ein Stück weit noch, so ein paar Sachen würde ich ganz gerne noch äh, von X-Men lesen, was die irgendwie auch immer relativ interessant finden. Ja, X-Men hat mich zum Beispiel überhaupt nicht abgeholt, ja. ich weiß nicht. Aber sonst, ich finde ganz großen Teil der Superhelden irgendwie in den Universen relativ langweilig. Thor, Spider-Man, ja, ja. Superman, ja. Superman finde ich sowas von langweilig. Ja. Ich würde unheimlich gerne mal, ähm, den Superman-Band von, ähm, Alan Moore lesen. Whatever happened to the man of tomorrow? Aber auch nur, weil Alan Moore ist. Und Alan Moore ist ja auch so ein, äh, Comic-Gott, der unter anderem Watchmen gemacht hat. Gebe ich dir auch mal bei Zeiten. Okay. Ah, sonst, ja, wie gesagt, ich finde die allermeisten Superhelden in diesen Universen relativ langweilig. Ja, das stimmt. Warum wir immer X-Men finde ich ganz cool. Da fand ich die Filme aber auch schon viel gut. Und Wolverine ist halt Wolverine und hat Clown. Kann ja, keine Ahnung, <lacht> voll langweilig. Er hat immerhin kein Cape an. Ja, er hat kein Cape an, deswegen. Und ansonsten habe ich mir auch noch gekauft, letzte Woche ist noch nicht da, die gesammelte Ausgabe von Kevin und Hobbs. Geil. Geil. Geil. Ich habe gedacht, die 50 Euro muss ich in meinem Leben mal investieren. Ja, aber. ich nicht bereuen. Da hast du, schon 50, and hast du schon 50 Euro mal schlechter investiert. Ja. Genau. Als für 1400 Seiten Kevin and Hobbs. Ja. Super <lacht> ja, geil. Auch, auch einfach eine großartige Serie. Ich hoffe immer mal zwischendurch, auch wenn ich irgendwo mit dem Zug hinfahre, aus so einer Laune raus in so einem Bahnhofskiosk noch so ein Tim und Schubi-Band, der mir noch fehlt. Die sind auch großartig. Ja, irgendwann habe ich die dann wahrscheinlich auch alle. Und so geht momentan halbwegs viel Geld in Richtung Comics bei mir. Ja. Ist aber auch einfach interessant. Um eine andere Art zu lesen als Romane oder Fachbücher. Fachbücher. Oder Fachliteratur. Sachbücher. Ja. Ja, ja da habe ich auch jetzt nicht weitergelesen, weil ich halt jetzt an dem Comic dran bin. Und dann abends, ich kann auch nicht so viel lesen, weil ich meistens einfach zu müde bin. Da lese ich eine Seite und dann äh, ja. eingepind. Ja, ich lese halt nebenbei oft immer noch irgendwie, also momentan unbedingt ziemlich viel Fachliteratur. Tagsüber und abends dann entweder ein Comic-Kapitel oder irgendwie ja auf dem Kindle, irgendwas leicht verdauliches. Ja. Ich habe jetzt das letzte Buch gelesen von einem äh, Basketballspieler, so ein der eine College-Karriere hatte, aber einfach die ganze Zeit immer nur als allerletzter Rotationsspieler auf der Bank gehockt hat und eine Pässe draus gemacht hat und seinen Spaß hat, ungefähr. War sehr lustig und halt leicht zu lesen, weil wenn du irgendwie den ganzen Tag abgefahrenes Zeug liest, dann willst du abends nicht unbedingt immer noch. Äh, du abgefahrener ein, Masterstudent. Einhauen. ja. Das zum Thema Lesen. Das zum Thema Lesen. Ich bin. Äh Wurde schon vorgewarnt, äh, Demedikus kennt ja jeder, einer ja. meiner Lieblingsbücher, äh, wurde ja verfilmt und soll unheimlich mhm. schlecht sein. Habe ich nicht gelesen, habe ich aber letzte Woche gesehen und es ist furchtbar. Also es war mit jemandem drin, der auch äh, das Buch gelesen hatte und der Meinung war, es war nichts wie ein Buch. Ja, das habe ich auch gehört. Ich habe das Buch nicht gelesen, von daher kommt mir der wie kaputt gemacht werden vermeintlich gut, dass ich jetzt weiß, dass es nicht so ist wie im Buch, weil da komme ich dann wohl mal dazu, das Buch noch irgendwann zu lesen, ja. weil ich weiß es nicht wie der Film und der Film ist echt kannst Kannst du dir mit wenn du willst, das Buch? Es, nee, also sollen so viele Sachen einfach ja die überhaupt, die, die selbst wenn sie richtig gewesen wären, wie im Buch also es gibt überhaupt gar keinen Grund, wie zum Beispiel seine Frau ist ja im Buch Irin und im Film Spanierin. Das hat Ach. überhaupt gar keinen Sinn, warum das geändert ist. Vielleicht war leichter, eine hübsche Spanierin zu finden. Höchstwahrscheinlich, aber <lacht> das trotzdem macht es keinen Sinn. Ja. Das war wahr. Ja. Obwohl ganz viel im äh, Film, ganz viel ist auch übertrieben, zwei Szenen vielleicht, von roten Frau äh, rothaarigen Frauen handeln. Das wäre dann wohl der Hauptgewinn im Buch gewesen. Also im, als Iren hatte die vermutlich rote Haare mhm, oder so. Ja. So. Da wird im Film dann halt drauf angespielt, der irgendwie. Danach, äh, wie auch immer die Stadt hier schaffst schon wieder vergessen. Ich starte einen Tag an. Oder? Ja. Weil das aus die ist auch <lacht> falsch. Im Buch heißt es ja auch anders, aber oh, mhm. ich hab's vergessen. Und da halt den Leuten erzählt, es gibt auch rothaarige Frauen. Oh, ja. und dann fragen die, haben die überall rote Haare? Ja, überall. Wow. Wow. wow. Wahnsinn. Wahnsinn. Film ist echt nicht gut. Ja. Auch als Film gesehen, ohne Romanverfilmung zu sein, ist der Film echt nicht gut. Weil der mindestens eine halbe Stunde zu lang ist und. Ah. Gerade so die Ausbildung zum Medikus, das passiert alles in so kurzen Szenen, so bam da. da ah. einmal ist der, <lacht> der Lieblingsschüler vom Chef in der Medikus-Akademie oder so. <lacht> Ja, ja, dann musst das Buch so ein bisschen, halt, Also geht einfach. eigentlich nicht wirklich um die Augen. Ja, keine Ahnung. Muss halt einfach das Buch das lesen, ist Erstmal ne? diese ewig lang gestreckte Vorgeschichte, die im Buch wohl auch nicht so drin ist. Ach. Ja, die ist schon relativ <lacht> lang im Buch auch ja. klar, aber die ist gut lang. Also wie mhm. Film halt es so ein passt bisschen. Passt gut alles. Ich fand die auch ein bisschen. Der ist einfach zu lang. Also ich. ja. Ben Kingsley spielt halt Ben Kingsley. <lacht> <lacht> Als schlauer Typ irgendwie schlauer und weiser Mensch. Ja. Ja. Super. Mit um Gandhi Brille. Aber ja, war nicht so gut. Ja, ich Schwerten auch auf jeden Fall nicht cool. Ich, ich bin sowieso so nicht so der Fan von Buchverfilmungen. Nein, muss nicht unbedingt sein. Eine die ganz gut war, war der Vorleser. Habe ich später gelesen noch gesehen. Ja, die war ich die Verfilmung echt ganz gut, gestehen. Dann gucke ich lieber. Dann guck' <lacht> Ah ja, kennst du das in das Buch? Ja, hab' schon den Film zugesehen. Oh, der Satz, ey. <lacht> Also Hype. Also halb, ich bin am erst nicht eingeschlafen. Zu gut, ja, war nicht so gut. <lacht> um, wo wir schon beim Thema Filme sind, mal wieder. Ich habe meinem Vater zu Weihnachten das weiße Band geschenkt mhm. von Michael Haneke und den dann auch mal äh, in voller Pracht geguckt. Also ich habe den auf ja Flure verschenkt, ich habe den vorher mal im Fernsehen gesehen, aber da habe ich auch, glaube ich, so nach einem Drittel ungefähr eingeschaltet und den auch nicht in dem Blickwinkel gesehen, weil auch schon zwei, drei Jahre her ist irgendwie und das ist wirklich ein unglaublich guter Film der total krass ist weil der so unglaublich, also der ist ja zum Teil fast dokumentarisch gefilmt, wo einfach irgendwie die Kamera ewig auf so einer Szene bleibt Ja. Und die ganze Geschichte um dieses Dorf kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und der Umgang der Menschen miteinander, die Erziehung. Das ist ja. echt... Ganz... Also, du kannst wirklich eigentlich keinen in dem Film wirklich so leiden, weil irgendwie irgendwann jeder so eine Szene hat, wo du denkst, ey, das kann, kann doch nicht dein Ernst sein, dass du jetzt so handelst. <lacht> Aber natürlich in der... Lebensrealität vor 100 Jahren, genau 100 Jahren, ich bin zu 1913. ich, ja. War davon um, um, viel natürlich einfach, ah, stimmt. Uh, ich habe den noch 2013 gesehen, ja. War das aber auch einfach so, also der ist schon sehr beeindruckend, großartig gefilmt in schwarz-weiß, ja. aber irgendwie auch so ganz intim und zieht einen irgendwie so da rein und man hat so wirklich ein bisschen das Gefühl, man hätte so ein Wirklich einen Blick auf. Also nicht, okay, das ist jetzt ein Film, sondern der ist auch weniger drauf gezielt, <lacht> Film mich irgendwie total spektakulär auszusehen. Und gerade deswegen filme ich so gut. Ja, deswegen. Ist, äh, man, man denkt halt irgendwie, ja, das ist halt ja. the real shit. Den sollte man auf jeden Fall gesehen, gesehen haben. haben, denke ich. Großartiger Film. Passt auch in die Reihe, äh, mir wurde vorgestern von einer guten Bekannten gesagt. Ähm, der ich dann ein bisschen Musik gezeigt habe und äh, ein bisschen Filmgeschmack ausgetauscht haben und äh, die erste Folge Road Church geguckt haben, wurde mir zu mir gesagt: Umgibst du dich eigentlich auch mal mit was Fröhlichem? Und äh, da passt der Guck's Film eigentlich. Auch. Cache. Ich guck Californication. Ich guck Californication. Wobei <lacht> das auch. Also ich finde, das ist, das hat viel ja, zu so sehr ich, den ja. Ruf bei vielen Leuten, dass es da echt nur ja. so um Vögeln geht. Ja, klar. Ich finde es schon sehr ja. tiefgängig und tragisch, ja. äh, die Serie. Ja, das stimmt wohl. Ich bin jetzt auch wieder nochmal am Gucken, weil jetzt die siebte <lacht> Staffel kommt. und äh, ja. Also ich finde durchaus, dass California Californication sehr viel tiefer Ja. Umgibst du dich dann auch mal mit was Fröhlichem oder... Ja, ja. manchmal... Meine Freunde. Ich, ja, also ich finde auch, gerade wenn man eigentlich so ein ganz cooles Leben hat und Spaß haben kann, zum Beispiel mit seinen Freunden, ja. seiner Familie, seiner Beziehung, whatever, dann kann man sich ruhig auch mal viel Kunst aussetzen, die irgendwie so ein bisschen negativ ist, sag ich mal. Ja, Weil die oft irgendwie grundig, so ein ja. bisschen... ja oft es sind halt die, so. diese ja. ganz fröhlich getrimmten Sachen sind auch so fröhlich aufgezogen, das so ein bisschen. Genau. Ja. Außer mein Nachbartholo. Zu, zum Beispiel. Nee, aber, Oder, ja, ja das habe ich was auch, ich mein, also, halt die tiefgründigen, ernsteren Sachen. Keine Ahnung, die sind <lacht> halt irgendwie. Ja. Besser. Ich bin doch absolut der Überzeugung, die allermeisten Musiker machen die besten Alben in dem Moment, wo sie unzufrieden sind. Ja, natürlich. Sind. Mit sich selbst mit dem Leben mit der Welt. So, also, ja, halt für, für sehr, ob das jetzt auf Filme betragbar ist, sei mal hingestellt, aber ja. Ja, auf emotionale Filme, keine Ahnung. Natürlich holen die einen doch mehr ab. Irgendwie. Ja. Eine also, Komödie, die guckst du halt so. Und irgendwie so ein Film, der dich <lacht> richtig krass schockt und wegballert, der bleibt ja. dir halt... Vor allen Dingen, Prin. um mal ein Beispiel, also ein Beispiel zu nennen, ich, wir haben am Montag in einem Seminar Million Dollar Baby geguckt an der Uni. Ja, auch so ein Film, der super fröhlich ja, ist. Ja, aber ich, ich habe hab den länger nicht gesehen, zwei Jahre oder so. Aber du weißt ja, was passiert ja. und auf welche Szene der Film hinsteuert. Ich will es mir nicht großartig beugen, aber und, und einfach die Erwartung kurz vor der Szene, ich bin immer angespannter geworden, glaube ich. Ja. Aber irgendwie dann am ganz am Schluss, bei der nächsten Szene, auf die der Film dann hinsteuert, ich weiß nicht, da, fa da fand ich das gar nicht mal so krass, sondern irgendwie in dem Moment einfach irgendwie, hatte das so eine befreiende Wirkung, auf meine Sichtweise, auf den Film einfach, weil ich war die ganze Zeit bis zu der ersten Szene <lacht> irgendwie so angespannt und hatte die und wusste ja schon, dass da drauf hinausläuft und danach irgendwie ja kam mir der Schluss dann einfach ein bisschen vor wie eine Befreiung und ich hat, bin nicht mehr zum wirklich negativen Gefühl da rausgegangen, Auch wenn das so ein Stück weit ist, aber es hat auch viel damit zu tun, wie die weibliche Hauptfigur damit umgeht, so. Ja. Jetzt haben wir sehr schön, das rumgeschnippt hier. Million Dollar Baby zu spoilern. Wobei eigentlich der 10 zehn Jahre alt, der Film. Wer den jetzt nicht gesehen hat, der darf auch gespoilert werden. Jetzt erzähle ich die Scheiße, aber nicht noch. Mehr. Aber trotzdem. Und das ist eigentlich ein Film, der sehr, emotional und dramatisch angelegt ist, der aber trotzdem nicht durchweg negativ ist dadurch. Ja, ja, Natürlich das ist das kein einfacher Film, kein locker leichter Frühlingsfilm, aber trotzdem ist das nicht ein durch und durch negativer oder durch und durch tragischer Film. Schon also schon tragisch, aber irgendwie hat auch für mich, mit, als ich ihn letzte Mal gesehen habe, mit so einer gewissen positiven Tendenz. Tendenz und Stimmung. Äh, ja, mit so einem positiven Touch auch gesignet. Ja, ja. ja <lacht> natürlich. Das war bei das Weiße Wand nicht so. <lacht> <lacht> das nochmal aufzugreifen. Ja, ich habe auch mh, viele Filme, die ich noch gucken will. Muss. Jetzt zum Beispiel am Samstag gehen wir in den neuen martin Scorsese film <lacht> okay. Genau, The Wolf of Wall Street. Und ich halte das schon nicht mehr aus. Es ist heute angelaufen. Hat ich, gesagt, oh, ich muss noch zwei Tage warten. Wir müssen auf jeden Fall noch Tickets vorreservieren. Auf jeden Fall. In welche Ding, Vorstellung wir gehen und, äh, ja. Wir werden nächste Woche garantiert eine riesengroße Special-Folge Dann brauchen wir eigentlich jetzt noch gar nicht so viel drüber zu sagen. Wir. wir wollen nur sagen, wir, wir gehen rein. Auf jeden Fall. Mit ordentlich Wuren du. und Geld und. Ja, genau. Koks und. Ja, und danach kommen wir pleite wieder raus. Ne, wir sind ja. doch Banker. Stimmt. Ah, nee. das war jemand anders. <lacht> ja. Eine Anspielung auf meinen neuen Mitbewohner. Oh. Egal. <lacht> ähm. Ja, ja wir, wir sind gespannt, wie äh, Flitzebogen. <lacht> so viel für diese Woche? So viel für diese Woche. Erstmal. Man muss ja langsam wieder reintasten, ins Podcasten. Genau, 27. Folge rum, 28. gibt es dann Martin Scorsese. Definitiv. Definitiv. Und einen weiteren tollen Whisky. Hast du eigentlich irgendwie was Neues? Ich, ich habe noch, äh, Boyplayer Player 2001er Ding zu Hause. Ja, ah, Das ist ein Frühlingswhisky. Den können wir zu einem äh, Frühlings-Chill. Clentronach Revival. nach Revival. Der sehr gut ist. 15 Jahre alter Revival. Das ist sehr lecker. Sehr fein. Ja. Hab ich endlich bekommen vor einer Zeit in Luxemburg. Ich werde noch äh, in Sachen Whisky-Stammtisch, wo wir nochmal Werbung für machen können, äh, Whisky-Stammtisch, Trier, an jeder zweite Samstag im Monat, wer Bock hat, uns einfach kurz anschreiben. Ähm, werde ich noch holen, äh, sind nämlich die nächsten Themen äh, im Februar, einfach nochmal mitbringen, wer was will. Ich habe noch den Glenn Turrent, heißt er glaube ich, den wollte ich eigentlich im Januar mitbringen. Werde ich aber erst für den Februar mitbringen. Und im äh, ja, März <lacht>, äh, ist groß ausländische Whisky ist das Thema. Dann werde ich mir endlich, endlich, endlich, endlich eine Flasche McMurr kaufen ah. und sie endlich, endlich mitbringen. Äh, dann ist mir auch scheißegal, welche Sorte es jetzt wird von McMurr. Die, die ich krieg kaufe ich. Ja. Soviel zu den nächsten... Whisky... whisky Eskapaden. Schön. Dann machen wir Schön. für heute Feierabend. Dann haben wir nicht ganz 45 Minuten. Kann man noch gut hören, auf der Autofahrt zur Arbeit. Zurück. Und 20 zurück. 20 Minuten ist der durchschnittliche... Durchschnittliche Arbeitsweg eines Angestellten in Deutschland stand in der Süddeutschen vom 13.01.2014. <lacht> Anmerkung. <lacht> Fußboden. Zuhörer sind 97 Prozent geneigt, da eine Information zu glauben, wenn man ihnen sagt, dass sie an einem bestimmten Datum in einer Zeitung gestanden haben. Ja. Außer du bist Profaller. Gut. Dann fährt, dann fährt man Bahn. Fährt man Bahn. Man <lacht> braucht länger als 20 Minuten, weil man nur eine halbe Stunde am Bahnsteig steht wegen der Verspätung. Aber der Profaller, der wird auch, wer die NSA-Affäre für beendet erklären kann, der kann auch Verspätung bei der Bahn für beendet erklären. Und der kann auch sicher diesen Podcast für beendet erklären. Und IA tun wir das hiermit jetzt auch. Tschüss. Sehr schön. Tschüss.